Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammad Wa ala ahlihi wa sahbih Wa man tabiakum bi ihsanin Ila yomid amma ba'd Baik saya lanjutkan dulu Beberapa Pembahasan Dari buku ini kemudian kita Jawab beberapa pertanyaan Yang sudah masuk Di halaman 13 Keimanan seputar malaikat Ya, ini pembahasan keimanan seputar malaikat. Namun eh, akan ada sudut pembahasan yang masih terkait dengan pembahasan takdir ya. Kata Al-Muzani rahimahullah. Dan di sini saya poinkan 6 eh, pembahasannya dari ucapan Al-Muzani. Yang pertama, penciptaan malaikat kata al-muzani wa khalaqal malaikata jami'an li ta'atihi dia yaitu Allah dia Allah menciptakan seluruh malaikat agar malaikat itu ta'at kepadanya iya yang malaikat diciptakan untuk hal tersebut ibadun mukramun hamba-hamba yang dimuliakan Dan disebutkan dalam Al-Quran, "La ya'asanul Allah ma'amarahum, wahum bi amrihi yafalun." Jadi mereka memang dicipta untuk taat. Yang kedua tabiat malaikat, wajiblahum ala, ala ibadati. Mereka dicipta diberi dari tabiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ia. Itu dari tabiat para malaikat Beribadah Kepadanya Dan tidak bermaksiat Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Faminhum malaikatun Bikudrati lil arshi hamilun Penyebutan malaikat penyandang arsh Oleh kerana itu diantara mereka Ada malaikat-malaikat yang memangkul arsh Dengan kemampuan dari Allah ini yani malaikat penyandang arsy sudah kita sebutkan ya Sebagian dari sifatnya malaikat sangat besar sekali jumlahnya ada delapan di dalam ayat: "وَيَحْمِلُ أَرْشَةَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ" ada yang memikul arsy Robmu pada hari kiamat ada delapan. وَتَأْيِفَتُنْ مِنْهُمْ حَوْلَ أَرْشِهِ يُسَبِّحُونَ dan satu kelompok dari malaikat ini Di antara mereka ada yang bersujud Di sekitar arsnya Yang bertasbih itu banyak mananya, ya? Di antara mana tasbih adalah Bersujud, melakukan sholat Memuji dan membesarkan Allah ya. Nah, ini disebut Di dalam Al-Quran Wataral malaikat haafina. حول الارش يسبحون بحمد ربهم dan kaum melihat para malaikat itu berkumpul di sekitar arsy mereka bertasbih memuji Rabb mereka nah dan di ayat itu ayat di surah akhir surah az-zumar ayat di surah ghafir alladziina yahmiluunal arsy wa man yang memikul al-arsy dan malaikat yang berada di sekitarnya jadi ada malaikat lagi di sekitar memikul al-arsy mereka beristisbih memuji rabb mereka wa akharuuna bihamdihi yuqaddisun dan di antara mereka dengan selalu menyucikan Allah dengan memujinya. Iya. Dengan memujinya. Yushbihuna al-laila wa nahar la yasthurun. Para malaikat itu bertasbih siang dan malam, tidak pernah capek, tidak pernah letih dalam hal itu. Wastafa minhum rusulan ila rusulihi. Iya. Dan di antara malaikat ada yang merupakan Rasul kepada para Rasul. Allahu yes tawfi min al Allah memilih dari para malaikat para Rasul. Rusulan uli ajini hatin matnawatulah tawaruba. Jadi para Rasul yang memiliki sayap. dua, tiga maupun empat. Jadi ada Rasul. Kepada Rasulnya. Jadi Rasul dari malaikat kepada Rasul ke dunia. Yang dipilih oleh Allah. Waba'dun mudabbiruna li'amrih. Dan ada sebagian malaikat yang mengatur dengan perintahnya. Beraneka ragamnya tugas malaikat. Dari pekerjaannya. Sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Ada malaikat penjaga sorga, penjaga neraka. Ada malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat peniup sangkakala, ada malaikat yang menjaga petir, dan ada malaikat yang apa? Bertugas menumbuhkan dari tumbuhan dan sebagainya dari tugas-tugas para malaikat. Nah, kemudian di halaman 14, penciptaan dan ujian terhadap Adam. Jadi sebut dulu malaikat, setelah itu disebut penciptaan Adam. Thumma kalaukah ada babiadi? wa askanahu jannata wa qabla dhalika lil ini disebut tentang nabi Adam penciptaan nabi Adam kemudian dia Allah menciptakan Adam dengan tangannya jadi Adam itu diciptakan langsung dengan tangan Allah sebagaimana dalam Al-Qur'an malaka Allah tasjuda lima khalaqatu bi yaday Kenapa engkau iblis tidak mau sujud kepada makhluk yang aku cipta dengan kedua tanganku? Waskana hujan nata. Allah menempatkan Adam di sorga ya. Tidak diciptakan tadi yang Adam ditetapkan di mana tinggal di sorga. Sebagaimana di beberapa ayat ada di surah Al-Baqarah. Ada kisahnya juga di surah Al-Araf. Ada di surah Taha. Ya, beberapa kisah ya tentang. Nabi Adam alaihissalam. Wa qabla dhalika lil ardi khalaqah. Ini penciptaan bumi sebelum penciptaan Adam. Ya. Yang sebelumnya, dia Allah telah menciptakan bumi. Jadi bumi itu sudah diciptakan sebelum Adam diciptakan. Ya. Itu tampak ya dari ayat-ayat. karena Adam itu ketika dicipta, dia di sorga. Setelah bumi ada, Adam bermaksiat diturunkanlah ke mana? Ke bumi. Ya, Maka tidak mungkin Adam dulu yang dicipta kemudian bumi. Wanahahu <tuh> ansyajaratin. Ini terkait dengan ujian terhadap Adam wa an syajaratin qad qada'u qabahu 'alayhi bi thumma ibtalahu bima anhu minha thumma sallata 'alayhi aduwahu fa gawa ya ni ujian terhadap adam ya kemudian allah menahan atau melarang adam ya terhadap sebuah pohon yang ketentuan allah telah pasti kepada adam Bahawa adam akan memakan buah pohon itu Ya. Jadi Allah sudah takdirkan Nanti Adam akan makan dari Buah pohon tersebut Tapi Adam dilarang Mendekatinya ya. Sebagaimana Dikisah tentang Nabi Adam Dalam Al-Quran Tapi Allah sudah tentukan Adam akan memakannya talahu. Kemudian Allah menguji Adam Dengan perkara Dimana haku anhu minha dengan perkara yang dia telah larang Adam terhadapnya nah di uji dengan hal tersebut syaitan menyesatkan Adam alaihi salam sehingga beliau memakan dari buah pohon itu ya. dan di sini tampak bahaya dari syaitan karena itu dikatakan thumma salata alaihi fa faguahu alaihi Kemudian, selanjutnya Allah membuat musuh Adam, yaitu syaitan, berkuasa terhadap Adam, lalu menggelincirkannya, dibuat tergelincir Nabi Adam alaihis salam. Dan ini dari bahaya syaitan. Dia menyesatkan, dia membuat tergelincir ayah kita Nabi Adam, menyebabkan dikeluarkan dari sorga, diturunkan ke bumi, ya. Itu luar biasa ya. Diturunkannya Nabi Adam dari sorga ke bumi itu sudah ujian yang luar biasa. Ujiannya apa? Luar biasa. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik ke atas mimbar. Beliau seakan-akan melihat ada sesuatu begitu ingin beliau petik, tapi beliau urungkan. Tiba-tiba beliau melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Beliau mundur sampai merapat ke tembok Ketika ditanya Ya Rasulullah ada apa Maka beliau berkata saya melihat sorga dan neraka Begitu melihat sorga Beliau seakan-akan ingin memetik Ranting Dari sorga itu Iya Tapi beliau urungkan Beliau katakan antikata saya petik Dan kalian cium dari bawah sorga Kalian tidak akan ada lagi semangat Hidup di atas muka bumi ini yani kira-kira bagaimana dengan Nabi Adam yang sudah masuk di dalam sorga tersebut, sudah merasakan nikmatnya sorga. Ia ya. kemudian diturunkan ke mana? Ke bumi. Ini ujian luar biasa. Ya. Adapun beliau mundur ke belakang itu kerana beliau melihat neraka dan beliau berkata, saya tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada itu. Nah. Ini menunjukkan kekuatan keimanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuatan jiwa beliau. Surga dan neraka pernah beliau lihat, pernah beliau lihat. Ya. Baik. Jadi syaitan ini bagaimana membuat tergelincir? Nah itu rayuan ya. Disebut waswas dalam bahasa al-Quran. Hal adullu ka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ingin kau kau saya tunjukkan, wahai Nabi Adam, pohon kekekalan. Dan kekuasaan yang tidak pernah sirna. Ya, itulah pohon yang dilarang itu. Tapi dia bahasakan dengan bahasa yang apa? Menarik. Waja'al aklahu laha al ardi sababak. Maka Allah jadikan perihal Nabi Adam memakan buah ini, buah dari pohon itu tersebut sebagai sebab penurun Nabi Adam ke bumi. Pama'wa ya, jad'a ilatar ki akli hasadilah. Maka Adam tidak dapat, tidak mendapatkan sedikit pun jalan untuk tidak memakan buah pohon itu. Sebab syukri takdirkan. Tidak mungkin tidak dia makan. Wala'ahu laha mathaba dan tidak pula mendapatkan tempat untuk menghindari hal tersebut. Hari di sini beliau uraikan gaya penyembutan penciptaan Nabi Adam bagaimana dikeluarkan dari surga, bagaimana disesatkan oleh iblis dan beliau masih singgung di sini tentang pembahasan pembahasan takdir. Semuanya itu dengan takdir dan ketentuan Allah harus berjalan. Iya. Kemudian di halaman 16 penciptaan surga dan neraka serta amalan penduduk surga dan neraka. Ia. Ya. Dan saya poinkan di sini di halaman 17 empat pembahasan. Yang pertama ketetapan adanya sorga dan penghuni sorga. Kata beliau, "Thumma kala kaliljan nati min duriyatihi ahla. Kemudian Allah menciptakan, Allah telah menciptakan penghuni sorga. Ya, Allah telah menciptakan Pada sorga Ada kurang di situ ya Allah telah menciptakan pada sorga Penghuni sorga dari keturunan Adam Nah Jadi ini penetapan Dari takdir Allah Allah menetapkan adanya sorga nanti Dan Allah sudah Tetapkan Dari keturunan Nabi Adam siapa yang masuk sorga Itu semuanya sudah ditetapkan Siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka sudah ditetapkan. Bahum bi amaliha bimashiyatih amilun, wabi qudratih, wabi iradatih yamfudun. Jadi bapa saya yang klu amalan orang yang merupakan penghuni surga tidak keluar dari kehendak Allah. Jadi mereka akan mereka melakukan amalan-amalan mereka sesuai dengan kehendak Allah, serta menjalani hal tersebut sesuai dengan kemampuan dan keinginan. Allah Subhanahu wa taala. Ya, penduduk surga sudah ditetapkan. Dan amalan mereka juga, mereka beramal dengan kehendak Allah. Mereka melakukan amalannya. Dan dijadikan amalan itu adalah sebab yang memasukkan mereka ke dalam apa? Surga. Ya, sebahagian sahabat ada yang bertanya ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan untuk apa kita beramal? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya malu, kullun muysarun lima khuliqalah Beramallah kalian. Setiap dari kalian akan dimudahkan kepada apa yang dia dicipta karenanya. Dia dicipta karenanya. Nah." Jadi sekali lagi ya, kalau kita kembali ke pembahasan kaidah takdir di kaidah yang ketujuh, tidak boleh apa? Tadi yang ketujuh, tidak boleh mempertentangkan antara syariat dan takdir. Ia ya. yang berkata oh, kalau kita sudah ditakdirkan, ngapain kita beramal? Itu mempertentangkan namanya. Kalau dia mempunyai penduduk sorga akan dimudahkan jalan penduduk sorga. Kalau dia penduduk neraka, dimudahkan kejalanannya penduduk apa? Neraka. Iya. Sisa dia saja, dia tidak tahu apa yang ditakdirkan untuknya. Maka, kalau dia berupaya dengan penduduk, amalan penduduk sorga, maka itulah dia dimudahkan ke sana. Itulah yang ditakdirkan, ciri apa yang ditakdirkan untuknya. Kemudian kata beliau, Wa min ahla. Ini ketetapan adanya neraka dan penghuni neraka. Sebagaimana Allah menciptakan penghuni neraka dari keturunan Adam juga. Yang ditetapkan penghuni neraka itu siapa? Fakalak alaum ayunan la yubcirun bia. Allah menciptakan mata-mata untuk mereka yang tidak dipakai melihat. Ini sifatnya penduduk neraka ya. Wa adanan la yasmawunabiah. Diciptakan untuk mereka telinga-telinga yang mereka tidak memakai untuk mendengar. Wakuluban layf kahuna biha. Demikian pula Allah menciptakan hati-hati yang tidak mereka gunakan untuk berfikir. Bahum bidarika anilhuda majjubun. Sehingga dengan sebab itu mereka terhalang dari hidayah. Wabi amali ahlin nari bi sabiki yamalun. Dan berdasarkan takdirnya yang terdahulu mereka beramal dengan amalan-amalan penghuni -amalan. neraka. Ya dalam Al-Qur'an Allah berfirman walaqad darana li jahannama katiran minal jin wal ins lahum qulub la yaqahuna biha walahum ayun la yusiruna biha walahum adan la yasmauna biha ulaiika kal anami bal hum adall ulaiika humul sungguh kami telah menuju neraka jahannam banyak dari jin dan manusia mereka punya hati tidak dipakai memahami Punya pelihatan tidak dipakai melihat, pelihatan pendengaran tidak dipakai mendengar. Mereka inilah penghuni neraka. Ya. Apa mereka ini orang yang lebih tersesat daripada apa? Hewan ternak. Mereka seperti hewan ternak bahkan lebih tersesat. Mereka inilah orang-orang yang lalih. Ya. Jadi ini semua masih dalam urayan pembahasan seputar takdir. Bahawa segala yang Allah takdirkan itu berlaku Berjalan Dan Itu wajib untuk kita iman Selesai ya pembahasan seputar takdir Pembahasan berikutnya Tentang iman Dan ini, insya Taala, kita akan kaji nanti Di e, Pertemuan yang akan datang Baik saya baca pertanyaan-pertanyaan Di dalam ayat dikatakan Ilahi yas'udul karimut tayyib wal amals salihu yarfauhu. Dua hal yang naik, tapi kenapa pakai dua ungkapan yang berbeda? Ya, ini uh, ada makna ya Jadi kalimat tayyib naik, amalan yang salih naik. Ya. Yarfauhu ini kembali ke mana? Apakah amalan salih yang mengangkat kalimat tayyib? Atau dua-duanya diangkat. Itu pembahasan dalam bahasa Arab seperti itu. Dia kadang mengandung makna ke sini ke sini supaya luas cakupannya. Dan yang seperti ini harus dilihat di tafsirnya apa tafsir dan ucapan para ulama dan ham tersebut di dalam mendudukkan maknanya. Ya Allahu taalaam. Bagaimana penjelasan antara takdir Allah dan kehendak manusia? Apakah manusia diberi kebebasan dalam berbuat atau perbuatan itu telah ditentukan? Ini sudah dibahas tadi. Dia di keberapa tadi? Di pembahasan keberapa? Dari pembahasan takdir. Hah? Yang kelima. Hamba itu punya kehendak, tapi kehendak hamba di bawah kehendak Allah. Dia bebas berkehendak, berbuat. Ya. Tapi apa yang dia lakukan itu semuanya Tidak keluar dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Si hamba ini sudah diutus kepadanya Rasul Ada Al-Quran di tengahnya Kalau dia berbuat baik, dia sendiri yang dapat kebaikannya Dia berbuat jelek, dia sendiri yang menanggungnya Tapi semuanya dengan kehendaknya sendiri Tidak dikatakan dia majbur, terpaksa Atau Terlarut begitu ya, Tanpa bisa ditahan tidak. Itu dengan kehendaknya. Baik. Bagaimana adab menggunakan Asmaul Husna sebagai nama panggilan? Nah ini penting juga. Asmaul Husna itu dua macam ya. Ada dari Asmaul Husna nama khusus bagi Allah. Dan nah, boleh dinamakan kepada selain Allah. Seperti nama Allah. Nama Ar-Rahman. Ya. Nama Ar-Rahman, <coughs> nama Al-Khaliq. Uh, Afwan. Dari nama-nama yang merupakan Kehususan bagi Allah. Maka ini nama kapan digunakan untuk makhluk? Maka ini masuk dalam pembahasan kesyirikan. Masuk dalam pembahasan kesyirikan. Ya. Adapun sebagian nama seperti nama Al-Aziz nama rahim itu digunakan untuk sebagian makhluk. Seperti dalam Al-Qur'an dikatakan qalatimraatul azizi berkata istri si al-aziz. Dan Nabi Muhammad disifatkan wabilmuminina raufun rahim. Jadi rauf dan rahim itu dua nama dari nama Allah. Dan dimaklum ya bahawa samanya dalam penamaan tidak menunjukkan sama dalam apa? hakikat. Ya, mungkin di masjid ini namanya Muhammad ada beberapa orang Tapi Muhammad pertama beda dengan Muhammad kedua Muhammad yang kedua beda dengan Muhammad ketiga Padahal semuanya namanya apa? Muhammad Ya, Maka adanya makhluk yang bernama Al-Aziz Itu tentunya akan berbeda dengan Allah Subhanahu SWT yang bernama Al-Aziz Perbedaan antara makhluk dan yang menciptakannya Baik ini yang kedua, kalau namanya misalnya dipakai abad di depannya itu bagus. Setiap nama dari Asmaul Husna dipakai kata hamba di depannya, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Qahil, Abdul Bari dan seterusnya. Itu dipanggil lengkap. Kalau di Indonesia ini sering main ringkas-ringkas. Abdullah dipanggil Dull. Itu yang parah itu, kalau Abdul Rahman dipanggil Rahman. Sebab itu nama khusus bagi Allah. Tak boleh dinamakan apa? Makhluk. Jelasnya dia panggil lengkap. Abdurrahman. Baik. Jadi pembahasan kedua sudah disebut bahawa takdir telah ditulis Bagaimana dengan doa Bisa merubah takdir ya. Penulisan takdir itu Itu ada beberapa tempat Ada lima penulisan takdir Ada penulisan di lauhul mahfud Ada penulisan di alam ruh Ada penulisan tahunan Penakdiran tahunan Jadi malam laylatul qadr Ada penulisan seumur ketika ditiupkan roh ke janin di perut ibu, tidak ada penulisan hari ini. jelas ya? ya kalau dia berdoa dia punya silatul ditambah rezekinya, dipanjangkan umurnya itu berarti ada penambahan yang berubah di mana? Ya, mungkin saja di catatan malaikat tapi yang di lauhul mahfub tidak berubah lagi kalau sudah berubah di catatan malaikat itu juga sudah tercatat di lauhul mahfub hari ini dia berdoa sudah tercatat Maka ditambahkan, sudah tercatat semua di mana? Lahu al -mahfad. Maka tidak ada kontradiksi sama sekali. Ya, kayaknya sederhana saja. Kita ini tidak tahu apa yang ditakdirkan untuk kita. Kerjaan kita beramal. Iya. Kerjaan kita adalah apa? Beramal. Dan berupaya. Sebagaimana yang diperintah oleh Allah Subhanahu SWT. Baik. Hmm. Ini ada yang bertanya siapakah ulama kibar yang saat ini pantas untuk diambil ilmunya? Ya, ulama kibar itu dimaklumi ya di masa ini. Banyak dari ulama kita, ulama kibar, Mufti Saudi Arabia Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Al Sheikh Al Shaaleh Ibn Fauzan Al Fauzan, Sheikh Saleh Al Haidan dan Anggota lajina da'imah. Itu semua dari ulama' kibar. Sheikh Abdul Muhsin al-Abad. Sheikh Rabi al-Madakali. Sheikh Salih Suhaimi. Itu dari ulama' kibar. Iya. Apakah masih terdapat ulama' kibar di Yemen? Ini kenapa ada pertanyaan seperti ini? Iya. Ulama' Yemen dikenal dari dahulu. Dan hari ini masih ulama' siapa yang merubahnya? Ya Nasallahu Alaikum orang-orang yang sudah dikenal dengan dakwah dengan perjuangan lebih daripada apa, seperempat abad mereka punya dakwah. Nah, kewajiban terhadap setiap penuntut ilmu menghormati para ulama, menghormati para ulama. Adapun orang-orang yang gemar mencerah para ulama maka ini akan kelihatan nanti suatu saat jeleknya madhat mereka nah, itu bahaya yang sangat besar kemudian perlu diketahui dari para ulama itu ada yang tidak diragukan akan keilmuannya bahawa dia adalah ulama besar tapi di sebuah negara itu di setiap negara kadang di sebuah negeri ada ulama khusus yang ditunjuk oleh negara sebagai pemberi fatwa Rujukan kalau terjadi persilisian benda-pendapat. Ya, dan itu di Saudi Arabia, itu kembalinya kepada ulama di hayat kibar ulama dan lajina daima. Itu kalau ada masalah, merujuk ke sana. Nah, ataupun masyaih yang lain, kalau ada permasalahan, mereka juga mengangkatnya ke lajina daima. Ya. Dan ini yang kadang disinggung oleh guru kami, Syihzul al Fauzan bahawa ada sebagian ulama tidak diragukan dia punya ilmu, tapi dia tidak ada wewenang untuk memberi fatwa dalam silam pendapat dalam hal-hal yang manusia bersilasi dalamnya di negerinya tidak ada silam pendapat uh, tidak ada wewenang untuk memberi fatwa, apalagi memberi fatwa ke negeri orang. Ya, sebab ini yang kadang bikin keributan, tidak jelas fatwa itu kemana. Padahal harusnya kalau masalah-masalah yang terkait dengan silam pendapat, apalagi ada kasus itu harus jelas orang-orang yang berselisih apa yang diperselisihkan ketika mau dihukumi dua belah pihak hadir di dalam hal tersebut menyampaikan hujah dan argumennya iya maka ini dari hal-hal yang ada di dalam komitmen ilmu karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa la yaqsu illa amir atau mamur atau muhtal tidak ada yang menyampaikan hadith Tidak ada yang berbicara, memberi fatwa Kecuali pemimpin Atau siapa yang diperintah oleh pemimpin Atau Yang ketiga adalah orang yang bersombong Keluar dari jalur kepemimpinan Ini etika ya dalam fatwa Supaya enggak ribut Tidak apa-apa semuanya mau kasih fatwa Itu tidak cocok dia Ada orang-orang khusus yang duduk Sebagian masalah itu perlu diteliti Lebih detail Nah Baik, sudah. Baik ini kenyataan saya. Mu, kita cukup ke dalam sampai sini ya, karena saya mau ke belakang, bos Sisa lima menit juga. Baik ini pertanyaan, insya Allah saya kita jawab nanti di pelajaran besok. Untuk sementara saya kumayan sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyiru allahillahi lantak. Astaghfirullahaladzim wa alaykum. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.